10. Minden helyzetben emlékezz arra, hogy önmagad felé fordulj és megvizsgáld, milyen képességed van a helyzet megoldásához. Ha szép fiút vagy lány pillantasz meg, megtalálod az önmegtartóztatást velük szemben. Ha fáradtság várád, megtalálod a kitartást. Ha szidalomér, megtalálod a béketűrést. Ha így megedzed magad, nem maradnak magukkal a képzeteid.